«Що буде, те й буде», – каже Петро, – «а буде те, що Бог дасть». «Що? Може, думаєш, ваше візьме?» – крикнув грізно проти його батько Пугач. «Чортового батька візьме! Не дурно ми вчора з Іваном Мартиновичем стрічали царських бояр, а вже стрічали ми їх не з порожніми руками. Перевернемо ми догори усю вашу старшину». Знаєш що, батько, каже йому Петро, шкода, що молодому старого не долоду вчити. А я сказав би тобі гарну гуторку. Не хвались, да Богу молись. Молились, козаче, ми вже йому добре, відвітує батько Пугач. Уже Господь усі душі привернув до нашої сторони. Підвернемо тепер ми під корито ваших полковників та гетьманів. Заведемо на в країні інший порядок. Не буде в нас ні пана, ні мужика, ні багатого, ні вбогого. Усе в нас буде обще. «Е, козаче!» – каже знову ласкавим голосом. «Да в тебе, бачу, нема ложки. Що то не нашого поля ягода? У вас, городових, усе не по-людськи робиться. Їдять із срібних мисок, а ложки при душі катма». Зробіте йому, хлопці, хоч і з бересту або з коринки ложку, а то скаже батькові, там вражі запорожці голодом мене заморили, і так уже старий пеклом на нас дише. На обід у запорожців мало подавали м'ясева, а все тільки рибу. Добрі молодці, як чинці, м'яса не любили. Посуда була вся дерев'яна, і чарки, і коряки, усе з дерева. Трапезуючи, добре тягнули братчики горілку, мед, пиво, однак ніхто не впився, так-то вже повтягувались. Більш от всіх пив на сей раз Кирилотуру. Хотів, мабуть, бідаха завдати собі хмелю, щоб не так боліли плечі, да й хміль його не подолів. Зробив стільки дуже веселий, і як устали з-за обід, да як почали братчики танцювати під бандуру, він і собі пішов навприсядки. Качав з колесом і виробляв такі викрутаси, щоб ніхто і не подумав, що сьогодні цього козака бито недавно киями. Запорожці не навтішались такою такої Петром їй після обід хотів йти додому, так Кирило Тур придержав його, дай каже. «Постривай, брате, і я поїду. Після такої бані недовго покріпишся, перед товариством сором волитись, а вдома заляжу до завтраго". От, погаявшись іще трохи, звелів Кирило Тур осідлати двоє коней. Дай поїхав з Коша. Шепнувши щось побратимові. Дорогою Кирило Тур точив усякі баляндраси, а далі каже. «Приставай, брате, в Запорожці! Якого тобі чорта тратити літа між тим невісоголовим городовим козацтвом?» «А що ти думаєш?» – каже Петро. «Я вже й сам не раз про це міркував». «От люблю козака!» мовив Запорожець, «Якого біса доживаєшся в тих городах? Городи твої швидко вже дороги ногами стануть». «Що вже й вспоминати про все, Кирило?» – каже Петро. «Сам я бачу, що біда надходить звідусюди. Однак скажи мені щиро, нехай би хто, а ти вже чого йдеш проти сумка?» «Ех, і ти ж голова!» – одвітує Кирило Тур. «Хто ж проти його йде?» Що я вкрав його молоду, все ще лихо невелике. Молодою йому зовсім не треба, інше готується йому весілля. Та й не одному йому. Заграють ваші городові старшини у запорозьку сопілку так, що затанцюють нехотя. Уже що наші братчики задумають, чи добре, чи лихе, так швидше воду в Дніпрі зупинити, ніж їх. Хоч греблі гати, хоч мости мости, вода прорветься. Ні порадою, ні силою не переможеш нашого товариства. Лучше пливи, куди вода несе. Побачимо, що станеться з вашою Україною, як приймуться нянчити її такі няньки. «Не доберу я толку в твоїх речах», – каже Петро. «Що за охота тобі мене морочити? То заговориш буцім щиро, то знов туману вічі пустиш. Покинь хоч на часинку своє січове юродство. Я чоловік без хитрощів». «Чому ж би й тобі не говорити просто?» – запорожець зареготав. «Ой, козаче!» – каже, «козаче!» – «І баж на світі єсть хоч одна проста дорога!» «Думаєш ти просто, а зайдеш чорт знає куди!» «Хотілося б чоловікові чесно положити живот за віру християнську, а лукавий підлізе та й уплутає незнатю які тенети!»